Jajamensan i denna lilla special som vi ska ha nu framöver ett par veckor och mm. det ser jag riktigt fram emot. Det ska bli riktigt härligt att ljusa upp vintermörkret med ett par riktigt mysiga vinterfilmer och ett riktigt riktigt härligt samtal. Ja det är ju helt perfekt nu i, i vintermörkret här och kunna slå sig ner med lite goda vänner och prata film. Och jag bara njuta av, av samhörigheten och glömma det, det bistra värdet där ute. Även om jag älskar vintern så är det ju skönt att vara inne i stugvärmen emellanåt och vad passar bättre än att sitta här med dig där just nu. Ja, jag älskar ju också vintern, men det kan vara lite kallt att vara ute hela tiden. Så att få komma in en stund, sitta i värmen, det är grejer det. Men jag måste säga att jag tror inte vi är män nog att ta den här utmaningen helt själv. Utan vi får nog faktiskt ta in lite förstärkning nu ett tag. Och därför så har vi också mannen med den vassaste kostymen och de spänsigaste bicepsen någonsin. Thomas Engström. Nej men hallå för dig Danny och hallå för dig också parvård. Hallå där Thomas, vad roligt att få höra din stämma här igen. Ja, men du tackar så mycket och det är samma verkligen. Det är hemskt trevligt att få sitta här och prata med er igen. Det var ju sannoliken inte igår och det märks ju om man tittar ut också och ser vad det är för, för årstid och för väder som sagt. Så jag är glad över att få vara i den här lilla mysiga stugan med er och dela på värmen. Mm. Ja, det stämmer ju faktiskt att det var i våras som vi spelade in ett avsnitt med alla tre och... Ja, tiden har ju gått en del sedan dess så vi tyckte att det var det var helt klart på tiden att vi skulle göra det här igen. Det, det kändes bara helt rätt och ja, vi tyckte att det här kunde vara det absolut bästa tillfället att både få chansen att göra någonting lite annorlunda, att mötas upp, umgås alla tre och bara mysa ut av tillvaron helt enkelt. Så under de tre närmaste veckorna kommer vi ha det så att vi, vi väljer helt enkelt var sen film att se på. Och så får det bli en överraskning för de båda andra. Det, det tyckte jag lät som en suverän idé. Ja, men visst. Sätt lite extra krydda på det hela också. Och eh, spänt invänta vad det är den andra har valt ut för film. För vi har ju ändå lite mm. olika filmsmak i, i gruppen här. Så ja, jag kan tänka mig att det blir tre... Lite annorlunda filmer att ta sig an den kommande tiden här. Ja, men det var väl också lite idén där ska jag erkänna. Vi, vi har så olika smak, vi har så olika preferenser när det kommer till genre. Så att det kunde bli tre väldigt intressanta vinterfilmer att ta oss an. Och eftersom att det var min tur att välja den här gången så... Blev det ju lite mer åt mainstream-hållet, det blir lite mer saga, det blir lite mer gull, men ändå en hel del mörker med tanke på att jag, jag brukar ju dra åt det lite ljusare hållet och föredra det soliga och glada, men eh, även jag kan väl chockera lite ibland. Ja, det, det blir en, en liten chock även om jag inte var så väldigt överraskad för eh, den filmen du valde den eh, faller ju in i, i ditt intresseområde definitivt med tanke på eh, vem det är som ligger bakom och vad det hela eh, handlar om lite grann. så eh, kändes det ändå väldigt danny över det hela och jag klagar ju absolut inte på att det är lite mer mörker i den här filmen, absolut mm. inte Nej det, det förstår jag ju verkligen att du, att du inte gör, jag har ju ändå hört vad det är för filmer som som ni har tagit er an när det har varit du som har föreslagit vad ni ska titta på för någonting men jag håller med det här är faktiskt en en himla trevlig film och ser vi den här tiden också och jag har tänkt på den här ganska länge, till och från dessutom, väldigt mycket just kring vintertid och, och, och funderat på hur var den här egentligen, för jag har bara sett den en gång tidigare och det var just när den var ny dessutom. Så jag fick en liten chock när jag faktiskt nu dels såg på den igen och upptäckte hur mycket jag hade glömt, men den största chocken det var att titta på när den faktiskt var ifrån, för det kändes inte som att det hade gått så här lång tid sedan jag såg den senast, men där ser man vad, vad åren verkligen flyger förbi. Ja, men det är väl som så att när man når en viss ålder så börjar åren att fara förbi och man märker det inte riktigt. Man på något sätt intalar sig att ja, men det är väl egentligen... För tio år sedan fortfarande. Nej, mm. vänta nu här, det har faktiskt hunnit gå en tid. Åh, oh, så jag håller på att mm. bli gammal. Och så alla andra kriser som man går igenom. Mm. <laughs> Men lika glada för det är vi. Och jag tror att det här har varit en, en riktigt mysig liten upplevelse för oss alla tre. För vad jag förstod så är det väldigt länge sedan vi allihopa såg den här. Och det kan ju vara roligt att återbesöka en film som jag är väldigt speciell, är väldigt välgjord och har väldigt mycket som talar för sig. Men som kanske faller lite i skuggan av andra filmer som har blivit lite mer populära. Mm. För vi har ju den väldigt välkända A Nightmare Before Christmas som är en väldigt speciell film. Är väldigt älskad och har väldigt gott rykte. Och i skuggan av den så har ju den här en... Tendens att falla lite åt sidan och det är synd mm. men samtidigt det är lite dumt att jämföra de här två filmerna därför att tonen är extremt annorlunda, målgruppen är extremt annorlunda och det man vill berätta även om det är snarlikt på vissa sätt är två helt olika typer av berättelser. Ja precis och man har väl använt lite annorlunda teknik när man har gjort den här filmen också gentemot den förra. Det medför en lite annan stil i animeringen här också vilket även sätter en särprägel på just den här filmen. Och ja, jag vet inte, jag håller med om att den hamnar lite grann i skuggan av A Nightmare Before Christmas just på grund av att den blev ett sånt fenomen- och det var nog svårt att komma med, ja, ska jag säga en andlig uppföljare till den filmen. Och ja, det, det gick inte riktigt så bra att eh, den kunde axla manteln dessvärre. Utan det var många som förbisåg den, verkade nästan som att den, den föll lite grann i glömska, även om det naturligtvis gick väldigt bra för den här filmen hade begav sig så, ja, så har den ändå liksom hamnat eh, i skuggorna av någon märklig anledning. Och, ja, det är lite synd och skam faktiskt. Mm. Jo, det, det är det absolut. Och det det som Danny säger, de skiljer sig ju åt på väldigt stora sätt. Och ändå så självklart när den här blev annonserad första gången ändå så... Många tänkte ju direkt tillbaka på A Nightmare Before Christmas, mm. det är ju inte konstigt heller och den filmen satte som någon slags väldigt speciell ändå typ standard för den typen av animerad film och den tekniken och var ju verkligen spektakulär på så många sätt och vis också när den kom. Jag vet inte, för många så, så var det nog lite så här att ja, det är ju kul att det kommer en till sån här film men går det verkligen att leva upp till den första? Ska det här vara en spirituell liksom, efterföljare? Hmm, jag är inte säker på om jag verkligen vill se den. Så att det, den föll nog platt tror jag för några stycken som förväntade sig för mycket medan andra gick den helt enkelt fullständigt under radarn för och det, det är absolut tråkigt. Men det är väl lätt att det blir så när det är en filmtyp och animationstyp som inte är jättevanlig längre. Att när det kom en som blev lite ja, standarden för hur det ska göras och uppföljaren är inte riktigt samma sak utan följer en lite annan linje så mm. är det väl lätt hänt att man tänker att nej, det här är nog inte vad jag vill ha. Jag vill ha mer A Nightmare Before Christmas och det har inte den här, så hej då. Och det är en jättedum förlust egentligen för det finns så mycket gott här att ta del av. verkligen. Jag vet inte riktigt om jag spoilar min åsikt redan här och nu men med tanke på att jag har valt filmen så är väl min åsikt redan ganska så klar där. Även om det såklart finns en hel del att kritisera också, det är inte en helt felfri produktion om vi säger så. Men ja, så är det väl ibland. Folk tror att de vet vad de vill ha och så struntar de i allt annat som kanske ändå skulle ha varit en trevlig upplevelse. Mm, ja, vi får väl hoppas på att när vi nu ändå lyfter fram den på det här viset så, så kommer det, oavsett vad vi alla, alla säger om filmen i slutändan, så, så att den i alla fall hamnar på just den raden som, som liksom den har passerat förbi ...för väldigt många. Jag tror att det kan nog säkert finnas... ...en hel del av våra lyssnare som, som tänker det... ...när de hör filmtiteln att... ...men vad var det här nu Varför känner jag igen det? Och, och de jämförde med Nightmare Before Christmas... ...och så kopplar man och så... är ja, just det är den där... ...och förhoppningsvis så ser man den nu den här gången. Ja vi kan väl hoppas att vi får lite fler... ...så här i vintermörkret att ta sig an den här... ...för den är ju verkligen helt tomatiskt rätt... Men det är väl hög tid att vi faktiskt berättar vad det är för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Corpse Bride från 2005 i regi av Tim Burton och Mike Johnson och med manus av John August, Caroline Thompson och Pamela Petler. Och istället för att vara en fabel som jag skulle vilja beskriva A Nightmare Before Christmas som så är ju det här mer en folksaga taget från 1800-talets Ryssland. Och den har ju ganska så morbida toner i sig och den har ganska så dramatiskt innehåll egentligen även om det har strukits lite och gjorts mysigt för att vara en trevlig familjefilm istället. Men det finns väldigt många undertoner kvar och det är lite det som jag tycker är den stora charmen med den här filmen. Att den inte är alldeles för gosig och mysig utan att den har lite isande i ryggen fortfarande och lite av den nattsvarta humorn finns fortfarande kvar i manuset. Även om det med lite roliga figurer kanske upplevs som, ja, mer skojfriskt än vad det kanske egentligen borde vara. Ja, exakt. Ja, det finns ju en del scener som är ganska så brutala egentligen. Men alltså som ändå fungerar i, i sättet som de presenterar det här. Som inte gör det allt för morbid eller allt för hemskt egentligen. Utan de lyckas finna ja, nästan glädjen i döden, så att säga, i den här filmen. Och jag leker lite med tanken på ett väldigt skojfriskt just med död, mord och eh, livet efter detta och allt som medföljer det hela här så finns det ju jämt och ständigt här men eh, det är ju ändå det som är basen för humorn här man har skapat ett egentligen ett riktigt mörkt drama kring dörren och sedan format en, en komedi runt det hela här och plockat de bizarra delarna och hitta på något roligt av det hela och ja det, det är det som gör Corpse Bride så underhållande tycker jag just sättet som de behandlar just de det mörka detaljerna i filmen här. Sen är ju en stor bidragande faktor att det här är stop motion animering med väldigt väldigt välgjorda dockor och stilen skiljer sig också ganska mycket här jämfört med A Nightmare Before Christmas för där är de lite mer seriefigursaktiga. De är lite mer överdrivna och lite mer abstrakta medan man har försökt att ja, skapa människor som åtminstone liknar människor i den här historien. Det är ju naturligtvis fortfarande överdrivet men det är överdrivet på ett lite annat sätt där man snarare gör när av Ja, stil och estetik från det viktorianska England. Mm. Och det tilltalar ju mig som den lilla anglofil jag faktiskt är. Men mm. jag förstår ju att de som ville ha någonting som kändes lite mer amerikanskt då kan ju det här kännas lite väl stelt och brittiskt ibland. Men å andra sidan, det är lite det som är meningen. Mm. Nej, men jag tycker att stilen är faktiskt väldigt trevligt att se på. Jag, jag tyckte det var kul just med att det som du säger, det är lite mer typ serietekniskt, lite mer överdrivet i Night Before Christmas. Och här kan man verkligen se väldigt tydliga, ja, just mänskliga drag som gör att dockorna ser mer. Dockiga ut helt enkelt. Och det är, det är en schysst teknik. Jag, jag är också väldigt förtjust i när, när filmer animeras på det här viset. Och det är just stop motion också. Jag tycker att det är väldigt imponerande och serien tekniskt. Så av den anledningen så minns jag att när den här filmen skulle komma så var jag extremt förväntansfull bara av den anledningen. Och jag minns också att när jag hade sett den tillsammans med ett, ett gäng vänner. Så var vi allihopa överlag väldigt nöjd och jag tyckte absolut att det var en, en riktigt mysig och trevlig upplevelse. Därför ska det vara som kul nu när man så här, tio år senare tittar på den igen. För jag minns absolut ingenting från handlingen <laughs> eller någonting av den här. <laughs> jag får ju hoppas att du minns det nu efter att ha tittat på den igen. Annars så får man ju verkligen säga att manuset kanske är lite blekt. Ja, det är ingen, ingen fara med tanke på hur kort speltiden ändå är så, så är det faktiskt till och med så att mitt dåliga minne kan minnas varenda scen just nu Ja, det, det är ju ändå inte, vad ska man säga allt för komplicerat i, i historieberättandet här, för man har ju ändå tagit en ganska enkel saga och byggt det hela på och man har hållit väldigt, väldigt enkelt i berättarstrukturen här egentligen. Ska man se lite kritiskt på det så har man inte fyllt berättelsen med så väldigt mycket egentligen. Utan man förlitar sig extremt mycket på skådespelarprestationerna och framförallt själva animationstekniken som de använder här för att framföra en, en känsla och få till en riktigt härlig upplevelse. Just berättarmässigt eh, vad som finns i Corpse Sprite här så måste jag nästan säga att det är ganska tunt egentligen. Det är jag ju villig att hålla med om att de, de har strömlinjeformat det kanske lite för mycket. De hade kunnat fylla med ännu mer innehåll och de kunde ha haft lite komplexare dialog och sågnnummerna kunde ha varit Lite klämkäckare i sina texter och hur de valde att lägga fram saker och ting men egentligen allt måste inte vara hyperkomplext utan ibland är det skönt med en film som är väldigt rät fram med vad den vill ha sagt, vad den vill berätta och vad den vill göra och så blir det mer en, ja, en visuell fest och det måste jag säga att den faktiskt levererar för det finns väldigt mycket intressant miljö att ta del av här och dockor och liknande är ju också väldigt intressant att titta på. Men sen har du en riktigt bra poäng med att de försöker att kompensera ett lite platt manus med att ha väldigt kända skådespelare i rollerna och vissa av dem kanske överskådespelar lite här och där om vi säger så. Men mm. samtidigt det finns ju inga dåliga namn kopplade till den här filmen och de flesta prestationerna är ju väldigt intressanta men det förnekar ju fortfarande inte det faktumet att de kunde ha gjort manuset lite köttigare. Jag hade stått ut med en tio minuter längre speltid om de hade fått in tio minuter mer innehåll som hade gjort ja, innehållet lite fylligare. Men som det är så måste jag ändå säga att manuset är helt klart godkänt. Ja det är jag i alla fall beredd att, att hålla med om här att de har ändå funnit själva kärnan i, i berättelsen här och de får det att fungera trots allt jag tycker att det, det finns ställen då, då berättelsen har en tendens att, att stanna upp lite grann. De har inte riktigt samma flyt i eh, berättandet som de hade i typ i i A Nightmare Before Christmas. Men eh, de får ändå till det hela att man håller intresset vid liv och inte domna bort i, i soffan här. För där finns ju så mycket roligt att uppleva här. Både visuellt och röstskådespelar ja, och allt möjligt i effekter och annat. Så här finns ju gott om saker som, som kompenserar det är något haltande manuset här men jag håller med, det är absolut godkänt ändå. Jag ska inte heller stå och, och slå med piskan på filmen bara för, för sitt <laughs> manus. Jag, jag, jag, jag tycker också som du Pavo att, att lite haltande kanske, men den är väldigt rak på sak i alla fall. Jag tycker att den har liksom en bra inledning, den har en väldigt rolig, intressant twist. Det kommer ett slut så småningom, det är väldigt bra levererat, det också så rakt igenom är det absolut okej okay, men det lyser som starkast ändå på i synnerhet i grafiska. Men jag tycker att det känns lite bättre i A ah, Nightmare Before Christmas. Den, den, den håller ihop lite bättre och det, det är någonting med hela produktionen bara som, som görs lite bättre. Men jag tror också att det kan vara just att musiknummerna tycker jag inte är riktigt lika vassa inte, inte liksom de, de är liksom inte lika utarbetade eller väl genomförda som, som jag annars är van vid i till exempel Disneys filmer men som jag också tyckte att det var just i Nightmare Before Christmas det kan stanna upp lite granna ibland och så känns det som att ja, det här musiknumret kanske inte tillför så mycket till berättelsen som det skulle kunna göra det blir inte riktigt lika, lika väl utfört utan det är mera det visuella det handlar nog om att sångtexterna ska vara lite mer sombra, lite mer... Ja, så här i läget, men lika glada är vi ändå. Och den mm. sombra tonen finns ju inte i A Nightmare Before Christmas, utan den är ju väldigt tjo och kym och glad och väldigt klemcheck. Mm. Men hade man slängt in för mycket sådant här så är jag rädd för att det hade... Det hade inte riktigt synkat med resten av tonen utav filmen utan man har valt att ha en lite mer återhållsam sångtext på de olika songarna här till och med de gånger de försöker flippa ut totalt så är det väldigt kontrollerad urflippning. Och visst jag kan ändå tycka att vissa av texterna har sina poänger och är lite klämmiga trots den bistra tonen men om vi bara jämför klämtäckhet då, då förlorar ju den här naturligtvis. A Nightmare Before Christmas är så mycket starkare. Men jag tycker fortfarande att sångnummerna i Corpse Bride är tillfredsställande. Men de kanske inte skulle hålla på fullt så länge som de gör För att ja, ju längre de håller på desto mer inser man att ja, jo, nu har du berättat det som finns att berätta. Låt oss gå vidare med handlingen för just nu står vi bara och stampar här. Men med det sagt så är det ingenting som sänker filmen men det kunde ha sköts lite snyggare det kunde det. Ja det håller jag med om. Just längden på stycken är nog det som verkligen förstör låtarna för mig i alla fall. Det det tröttnar jag på efter ett tag efter att musiken och texten börjar upprepa sig känns det nästan som att de kör samma sak en gång till i nästa vers utan att det tillför så mycket mer och speciellt med tanke på att röstskådespelarna ska ta sig an och sjunga Eh, vilket inte alla är så väldigt begåvade på. Speciellt inte med eh, de här extrema dialekterna som de har tagit sig an. De här riktigt parodiska eh, rösterna som de eh, leker med i filmens lopp. Så ska de ju sjunga med de här rösterna också. Det, det går ju inte alltid så bra att det klingar lite falskt i, i mina öron åtminstone. Det är jag helt villig att hålla med om faktiskt... Men med allt det sagt så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på äh, vad handlar egentligen Corpse Bride om? Jo, det har dragit ihop sig till bröllop mellan ungdomarna Victor och Victoria trots att de aldrig har träffat varandra. Det är deras föräldrar som har iscensat detta i mål för deras egen vinningsskuld. Victors familj söker respektabiliteten som Victorias familjs nobla status innebär och Victorias familj är utblottad och vill åt den nyfunna rikedomen som finns i Victors familj. De båda ungdomarna är dock måttligt förtjusta i det stundande bröllopet, tills de får träffa varandra det vill säga. För genast finns det en gnista mellan de båda. Den klumpiga Victor blitz till och med så till sig att han orsakar kaos under bröllopsrepetitionen och utskämd flyr han det spektakel han har orsakat. Han är dock plötsligt ivrig att gifta sig och han börjar öva på sina bröllopslöften inför ceremonin. Men det vill sig emellertid inte bättre än att han råkar stå vid en gömd grav och han fullföljer giftermålet med en död kvinna. Hans nyblivna fru reser sig från graven och ta brudgummen med sig ner till det dödas rike. Victor måste nu komma på ett sätt att frigöra sig från sitt omedvetna giftemål och återförenas med flickan som han egentligen vill ha som sin fru. Och jag vet inte varför, men det måste vara någonting som Tim Burton är förtjust i att göra. Men den vardagen och den världen vi ser är väldigt grå och de dödas rike är extremt färgglatt och underhållande. Och det är nog lite så han verkar se på allting egentligen. För vi kunde se ungefär samma tendenser i A Nightmare Before Christmas. Den tråkigaste och gråaste av världar, ja det är människorna som någon anledning. Det är faktiskt väldigt underhållande för jag tänkte på det speciellt när man, man ser en person dö och komma ner till det här, här riket och hur han, hur han välkomnas. Och att dessutom så är hans plågor som man hade i det verkliga livet helt borta. Så nu må han ju verkligen toppen där nere. Annars tycker jag att det brukar vara just att det sättet man dör på och framförallt om man då har haft någonting som man har lidit av medan man har varit levande- det är sånt som liksom man tar med sig in i döden och som blir den, den ständiga plågan liksom i efterlivet. Men här så här är han ju en helt annan person verkligen och ser ut att ha det hur bra som helst där nere istället och är alldeles färgglad dessutom. Ja, det är lite så som Burton ser på världen att det civiliserade samhället, där är människan så hemmad och man är inte fri att göra som man vill och känslorna, de trycker man ner i... I skoskaften tills man inte känner dem längre. och eh, Allting är, är bara ett maskineri verkar det nästan som. Men eh, när man väl får göra sig fri från den världen. Genom döden eller vad den är. Genom fantasin brukar han ju gärna ta sig till också. Så blommar ju allting upp och blir färgglatt. Och eh, så kommer känslorna svallade och alla mår jättebra. När de får verkligen lov att vara sig själva. Och det är ju verkligen ett, ett genomgående tema genom många av hans filmer. Jag kan ju bara säga Beetlejuice och livet efter mm. detta så mm. har vi ju gjort en riktigt rejäl poäng där för mm. äh, oj vad färglat det kan bli när Bertons fantasi får löpa amok och... Jag måste säga att det här mediumet är perfekt för Tim Burtons fantasi och hans sinne för estetik. För det är något extremt tilltalande i hans ja, förvrängda perspektiv och eh, kantiga arkitektur och Väldigt taggiga och ibland lite klumpiga design. Det, det är något väldigt vackert och tilltalande där som åtminstone jag blir jätteglad av att se. Och det funkar så ypperligt med stop motion animation. Ja det, det gör det ju verkligen här att alltså, Burton's kreationer de passar sig så väl för den här typen av film. Just sättet han, han ser på världen det fångas så väldigt väl av, av den här animationstekniken och sättet de har fått de här karaktärerna och riktigt väckas till liv här. Det, det är en skev bild av, av verkligheten så att säga. En parodisk bild. Det är en humoristisk bild. Det är samtidigt en väldigt mörk och dyster bild. och Hela det här virvaret av olika känslor och intryck, det är är det som, som Burton fångar här och sättet som de har realiserat visionen det är ju riktigt underbart genomfört. Jag måste ju dock däremot säga, om vi tar det visuella åt sidan att är det bara jag som känner att humorn i den här filmen är ännu lägre än vad det dödas rike är För alltså det är ju väldigt mycket anspelningar Speciellt just i det dödas rike På det här med döden Och det tyckte jag väl var kul Typ de två första gångerna det gjorde sådana referenser Men alltså går man inte lite långt med alla de här ordvitsarna Ja det känns mer som det är upprepning av samma skämt Gång efter gång efter gång där. Så man har en viss tendens att tröttna på det Svarar jag. Jag tror att om man hade spritt ut det lite mer så att de inte hade kommit fullt så tätt in på varandra så hade det blivit ja, lite klämkäckare och lite roligare. Men som det är nu så håller jag med att det, det kommer lite för ofta, det är lite för påträngande och vissa av dem är kanske inte så roliga som de kunde ha varit men... Mm. Ja, jag kan fortfarande uppskatta när man försöker leka med orden och försöka göra det snyggt och på ett sätt som känns naturligt. Mm. Där finns ju till exempel ett tillfälle där Victor leker med en hund på andra sidan och det är ju de här klassiska rulla runt, rapport och så vidare. Och sen helt naturligt, spela död. Men för honom är ju det där, ja, hans normala tillstånd så han blir bara lite småförvirrad. Och jag tyckte att det var så gulligt att det var ett av de där dödskämten som passade helt perfekt. Ja, ja, men den, den där kom faktiskt väldigt naturligt och väldigt roligt. Så att det, det tyckte jag också var väldigt charmigt och faktiskt skratta det Men sen, jag tror det är som du säger att hade man spritt ut det lite bättre så det hade det gjort sig lite roligare också. Men det har ju också att göra med det vi just sa att här nere i det dödas rike, där är allt så spralligt, färgrat och roligt. Så då kommer liksom de här skämten bara gång på gång på gång, speciellt när Victor väl hamnar där och han ska liksom få se, oj kolla vilket, vilket häftigt och annorlunda ställe det här är jämfört med ytan där uppe. Så det råkar väl som bara falla sig så lite olyckligt. Det känns nästan som de borde ha utvecklat manuset lite grann till just med att... Försöka få till humorn för det, det känns lite väl styltat emellanåt det finns absolut ställen där man fnissar till och det är riktigt bra gjort men eh, dessvärre så är det inte så alla gånger att det mest eh, känns som ah, vi behöver ett skämt här vi, vi klämmer till med en liten snabb ordvitt om döden här sen är det bra. Men jag är väl åtminstone villig att förlåta mycket av det där för det är ändå satt i en sån, sån härlig miljö och jag har så många andra positiva intryck där att nej jag, jag, jag är villig att förlåta det mesta är här faktiskt. I kontexten så blir det ju ganska naturligt att det är såna ordvitsar som kommer att dyka upp så att blir man chockad och förvånad över det då, då vet jag inte riktigt vad man gör med den här filmen. Men allt nog. Men det är väl hög tid för oss att börja titta lite på persongalleriet i den här filmen. Men vi vill ju inte spoilera sönder den alldeles för mycket och det finns ju en del rollfigurer som jag kan andas lite för mycket om vad som komma skall host host harkel, harkel spoiler. Så vi kommer att hålla oss till dem som är Ja, de absolut mest relevanta förhandlingen. Och då har vi ju naturligtvis det älskande paret, eller ja, det först väldigt tveksamma paret, men ganska snart ett älskande par åtminstone. Victor och Victoria. Och jag vet inte vad ni tycker, men jag blev väldigt förtjust i de här båda rollfigurerna. De... De är så tydligt unga, de är så tydligt blyga, de är så osäkra på allting. Och vid den här tiden som det ska representeras så umgicks ju inte pojkar och flickor i den åldern särskilt mycket just därför att det ansågs ju inte vara propport. Det. det kunde ju hända fula saker, det var bäst att hålla dem under uppsikt och så vidare och så vidare. Och det tycker jag att deras blygsamhet inför varandra representerar riktigt snyggt utan att bli påträngande på något vis utan det är väldigt charmigt det är väldigt oskuldsfullt och det är väldigt roligt att se Victor när han drumlar runt och är lite klumpig därför att han blev väldigt nervös och så vidare men som vi kommer att se senare så när han verkligen har fattat mod och vet precis vad han vill så är han ju mycket bättre på att ta saker i egna händer och få saker och ting att hända men han behöver ju växa lite innan dess och de här erfarenheterna de kommer ju verkligen att tvinga fram en tillväxt ganska fort. Ja, jag, jag tycker också som det är att de är så otroligt gulliga tillsammans, Viktor och Victoria, så att jag födl också väldigt snabbt för båda två i hur osäkra de känner sig och hur blyga de är. Och ja, det verkar ju som att de har nog inte utsatts för så mycket sociala Möten överlag. Jag tror nog att deras föräldrar har hållit dem kort och det har ju förstås med den här tiden att göra också. Men jag säger som dig, alltså jag, jag blir särskilt såld på just hur, hur klumpig och dålig på det sociala som Viktor är. Han är så underbart osmidig när han ska prata och när han ska göra någonting- och sen när, när han är ensam då går det liksom plötsligt på typ en helvändning så från att ha fumlat med ord och inte vet att säkert vad han ska säga och hur ska man egentligen ge sina, sina vixellöften så kan han liksom bara göra allting. Det, det sker verkligen från ena sekunden till den andra vilket nästan gick lite väl fort kan jag väl tycka men, men hans <gör> stora utveckling kom ju senare som sagt för han, han har ju en hel del prövningar och ordentliga svårigheter som man ska gå igenom. Ja, han har ju verkligen det. Och han har ju en rejäl ark att gå igenom i, i filmens lopp också här. Det är ju här som själva fokus ligger. Berättarmässigt så ligger ju mycket på just Victors axlar. Och eh, mm. sättet som han ska gå från den här blyga bortkomna ynglingen till eh, den handlingskraftiga vuxna karen som han ska bli i stort sett. Det är mycket det som, som filmen handlar om. Och ja, ska man se till Victor så är han ju väldigt, väldigt charmig när han är så här blyg och bortkommen. Det är ju svårt att inte tycka om honom men eh, om man ska ta upp något negativt som gör det åtminstone för mig lite svårt att, att tycka om Victor så eh, är det att det är ju en extremt överdriven brittisk eh, dialekt som framförs av Johnny Depp för eh, han har verkligen tagit och... Jag nästan gör narr av den brittiska dialekten och gör en så här <laughs> überproper extremt vältalig uttalar varenda stavelse väldigt korrekt och sedan drar upp det som Johnny Depp har en tendens att brukar vilja göra till max och sen så hundra procent till. Ja, jo, det, det ska väl sägas att nu går det Johnny Depp in för inför sin roll i det här fallet. Men jag, jag måste ju säga att jag, jag tycker att det hör till det här, det här rara med varför jag tycker om Victor. Jag gillar den dialekten, jag gillar hur, hur överdriven den ändå är. Så att när han pratar så får det mig också smälta lite grann liksom tillsammans med då det här fumlandet som han har för sig Sen är det väl kanske ingen jätteschock att Johnny Depp, åtminstone vid den här tiden och framåt, har en tendens att gå lite bananas med sina roller. Mm -hmm. Det började väl på allvar runt den här tiden och har ju successivt blivit värre. Han är ju en väldigt excentrisk skådespelare nu för tiden och... Man kanske borde hitta ett sätt att dra ner honom lite på jorden åtminstone. För jag kan hålla med på av att det blir lite för mycket och lite överdrivet här och där. Där till och med jag reagerar och tänker att det där lät lite väl brittiskt även för en brittisk rollfigur. Men med det sagt... Jag är ju väldigt svag för Johnny Depp och jag tycker att han gör en väldigt tillfredsställande Victor i den här filmen. Så det känns ju helt rätt. Han gör ju en bra rollprestation och han går ju inte helt löst med det han har. Men det handlar nog väldigt mycket om att han bara lånar ut rösten den här gången. Det är någon annan mm. som sköter kroppen och det fysiska men... Ja, med bara rösten så levererar han ju jättebra och den här rollfiguren är ju jätteskärmig så att för mig åtminstone så får han ett solklart godkänt och en liten eloge. Ja, det är ju inte rent uppåt vägarna precis som eh, ni säger här att det, det går att njuta av och han har eh, verkligen hängett sig åt den här rollen i alla fall och har ett klart mål med vad han vill uppnå med den här skådespelarprestationen. Och det finns absolut ställen där jag faktiskt riktigt njuter av hans prestation här också. Så det är absolut klart godkänt här. Och Johnny Depp är alltid Johnny Depp. Han har alltid några roliga grejer för sig som är intressant att kolla närmare på. Och så är det definitivt i det här fallet också. Så ska man sedan gå vidare till kärleksintresset Victoria här så är hon verkligen också stöpt i, i samma form och har hållits tillbaka lika mycket av sina föräldrar som Victor verkar ha gjort och är, är precis ja, lika skärmig och älskvärd i, i sin timida skärm som hon ändå framstrålar här och de här båda det är ju de som rent fysiskt också inte överdrivs i presentationen för i stort sett alla de andra rollfigurerna de har ju de har ju verkligen förändrats så att säga de här eh, Victoria och Victoria ser ju mer mänskliga ut medan man har eh, dragit ut ansiktsdragen på i stort sett alla andra levande människor omkring dem eh, beroende på eh, hur mycket den här filmen egentligen gör när av dem det här eh, mm. med de båda huvudpersonerna det är vårat känslomässiga ankare så att säga och de personer man ska sympatisera med och sedan mm. är det ju bara ren och skär lytisk komik i stort sett med, med hur de andra rollfigurerna ser ut och ja, Victoria och Victoria det är ju verkligen de här riktigt propra och snygga, här har de verkligen bemödat sig med att göra dem så, så vackra och bedårande som möjligt och ja det är svårt att inte smälta för de här båda Jo men det handlar ju väldigt mycket om karikatyrer i alla de andra rollfigurernas fall. Och det kan jag acceptera därför att det är, det är så uppenbart att de är menade att bara framkalla skratt. Och deras överdrivna drag är i regeln en representation av den typen av person de ska föreställa. Det draget som är överdrivet är förmodligen någonting som kommer att anknytas till deras personlighet och så vidare. Och det finns mycket charm där att hämta. Men med tanke på att våra huvudroller ska vara som du säger det emotionella ankaret som vi ska bindas fast vid och de vi ska hoppas på och de vi ska vilja se lyckas i framtiden. Så har de ju valt att vara lite mer återhållsamma i designen och försöka få dem att se så mänskliga och vackra ut som möjligt. Och ändå ha lite, lite små brister här och där. De är mm. inte perfekta någon av dem. Men jag måste ju säga det att jag är väldigt förtjust i Victoria också även om hon är lite mer tillbakahållen som rollfigur. Mm. Nu handlar det ju väldigt mycket om tiden som det här utspelas i där kvinnor skulle ses men inte höras och så fort hon öppnar munnen så är det i princip någon som säger åt henne att vara tyst och så vidare. Och där finns ju tillfällen där hon verkligen tar till ton och hon verkligen gör sina känslor till känna och... Det mottas ju inte riktigt positivt kan vi väl säga. Men för vad det är värt så tycker jag att det vi får se av Victoria som rollfigur och det vi får se henne agera ut och det vi får se henne säga och det vi får känna genom hennes kroppsspråk och ansiktsuttryck det är ju också extremt charmigt. Men det är tydligt att filmen främst utgår från Victors perspektiv och det gör ju att hon... Hon hamnar lite i andra hand. Hon är andra figuren av huvudrollerna. Och visst, jag förstår precis varför det är tematiskt till historien. Men det är ändå lite synd för jag hade ändå velat lära känna henne lite mer. Hon är väldigt charmig, hon är väldigt mysig. Och jag måste säga att Emily Watson som gör rollen är suverän med att prestera med det lilla hon får. Det känns så genuint, det känns så starkt och... Man vill bara få mer. Mer är, är rätt ord att använda. Jag önskar också att vi hade kunnat få se mer av Victoria. Och höra mer av Emily Watson. För som sagt, hon, hon gör en väldigt bra prestation här. Det är synd att man inte får lära känna Victoria bättre. Speciellt när hon, hon är som sagt så himla... Hon är som så himla söt och rar hon också. Och, och det känns som att... Ja men Victor och Victoria... Man har ju direkt på namnen också... att de, de passar verkligen ihop i den här viktorianska tiden. Så det, det är synd att man inte får följa dem mer. Men det, det är ju också... Det är ju inte bara just det här, den här tiden... Och det här temat som gör att Victoria faller i, i skymundan. Utan det är ju också för att... Det inte är inte riktigt hennes film på ett vis... För det här är ju ändå Corpse Bride. Och det här hade jag totalt glömt bort sedan jag såg den här filmen senast. För jag tänkte, okej, okay, hur ska hon nu bli ett lik? Råkar hon dö någonstans? Men riktigt så är det ju inte. Utan vi presenteras ju för en till karaktär. Och då bara, ja just ja. Och så kommer den här roliga twisten på alltihopa. Som då gör att rent naturligt så puttas ju liksom Victoria lite grann åt sidan. Ja precis, hon eh, har dessvärre inte riktigt i historien att göra med den att eh, etablera målet för eh, Victor här. Så att det, det är lite synd och skam att eh, Victoria eh, faller lite åt sidan för det är en så intressant karaktär med en eh, ung kvinna i det här. Eh, viktorianska samhället och, och få följa henne lite grann med det hade jag gärna gjort, speciellt med tanke på Emily Watsons skådespelarprestation där hennes silkeslena stämma får mig alltid att smälta så här är en rollfigur som jag verkligen guter av men det är ju inte hennes film överhuvudtaget Victor ska ju eh, kämpa sig igenom alla hans äventyr och eh, faror som eh, han står inför för att komma fram till Victoria. Det är i stort sett därför hon är med. Och eh, där kommer ju även den tredje personen in i det här triangeldramat. Och det är ju den här lite läskiga frun som eh, Victor helt plötsligt eh, står och har på halsen. och eh, En fru som, eh, ja kräver en hel del både uppmärksamhet och annat av, av Victor faktiskt. Samtidigt skulle jag vilja påstå att eh, likbruden här eller Emily som det faktiskt visar sig att hon heter, hon är krävande på ett emotionellt plan. Det är inte så att hon är elak eller dominant eller något sådant utan hon är bara så enormt kärlekstörstande och där den här lilla incidenten i skogen som leder till att Victor och hon helt plötsligt har gift sig det är ju någonting som hon och hennes själ har längtat efter så enormt länge- att när hon har väl slagit klorna i honom så vill hon ju inte släppa alls. Och det är ju lite kusligt och det är lite obehagligt- och har ju lite tendenser i början- som eh, verkligen inte talar till rollfigurens fördel. Men ju mer vi lär känna Emily och hennes historia- Desto mer sympatiska för henne blir vi ju och desto mer så mm. ser vi ju vilken vacker skäl det egentligen finns i den här, ja, halvt förmultnade människan. Och det känns väldigt konstigt att säga det här, men med tanke på att hon har en skelettarm, ett skelettben, ett stort hål i höften och halva kinden borta så ser hon fortfarande väldigt tilltalande ut. <laughs> Jo då, det, det är faktiskt en, en ändå vacker gestalt skulle jag säga När man väl ser henne från en lite bättre sida än just när hon stiger upp från sin grav Och det är mörkt och det är fiolstråkar som skär genom öronen på mig och det, det är som sagt ingenting som verkligen spelar henne från sin vackra sida någonstans alls Men som du säger... Henne kommer vi också snabbt att sympatisera med för det är som sagt inte att hon är elak på något vis. Hon försöker ju inte liksom röva bort Victor, åtminstone inte till en början. Hon har väl ett och två ja, tillfällen där en viss svartsjuka lyser igenom. Men det är just bara svartsjuka därför att hon, hon vill ju inte att någon ska ta Victor ifrån henne. Nu när jag liksom har blivit på det här viset. Som sagt, hon är ju extremt kärlekstörstande och det har ju sin historia trots allt så det är svårt att inte tycka om henne ändå speciellt, ja man säger ju det på Victor också att han vill ju som liksom inte bara säga men du, tack och hej det här blir det ingenting av jag har begått ett stort misstag utan han försöker ju också lägga fram det så mjukt han kan och, och försöker liksom komma runt på något smart sätt att hur ska jag ta mig tillbaka upp till ytan bland mina levande jag måste ju få förklara vad som har hänt jag är helt plötsligt spårlöst försvunnen bara förmodligen det är ju en prövning för honom, det är en svår tid verkligen men det är också här som vi får ha det ganska roligt på grund av just de personligheter som finns här nere kontra de här buttra och sura och väldigt giriga personerna som finns där uppe. Jag vill ju faktiskt påpeka att precis när det här bröllopet har gått av stapeln så... Är det ju väldigt mycket, jag vill komma härifrån, jag vill komma härifrån, jag vill komma härifrån. Mm, Men det handlar nog mer om att han helt plötsligt har hamnat i underjorden. Där det är väldigt många talande och skrattande skelett omkring honom. Och vi kan nog ursäkta att Viktor bara vill springa därifrån. Det är ja. inte som han inte är finkänslig, han har bara hamnat i en miljö som han... Inte känner sig bekväm i om vi säger så. Mm. Men när han börjar inse allvaret med vad som har hänt, vad det är för uppoffring som hon har gjort och som han nu har blivit en del av. Ja, då är han ju väldigt finkänslig och det märks ju också att Emily, trots att hon är kärlekstörstande, trots att hon är väldigt sjuk ändå uppskattar och det finns ju en väldigt, väldigt god person där. Även om hon ser till sina egna behov i första hand så kommer vi ju snart också att säga att det finns så mycket mer där och det gör henne ju bara så mycket mer älskvärd. Ja, men definitivt. Ju mer man lär känna av Emily, likbruden här, desto mer sympatiserar man ju med henne och här har man ju lagt upp själva berättelsen så riktigt väl här också för man har ju tagit två personer som man verkligen sympatiserar med som strävar åt helt olika håll egentligen och eh, man har gjort det på ett så finurligt sätt att man inte riktigt ser en, en väg ut från det hela utan att någon blir extremt sårad trots att man vill dem så väldigt väl så eh, har man hela tiden det här överhängande och det här är tycker jag absolut den, den, den största styrkan i själva berättelsen. Hur eh, de sätter Corpse Bride mot Victor och eh, man vill egentligen att båda ska klara av det hela på ett så eh, lyckat sätt som möjligt. Och man ser inte riktigt vägen utav det hela. Och just Corpse Bride det, det är nästan så att man, man vill hända mer väl än, än Victor under eh, <laughs> filmens lopp ju längre den varar för hon är ju verkligen en eh, karaktär som har fått utstå horribla saker under sin livstid. Och som man verkligen, verkligen skulle unna eh, ett lyckligt slut egentligen. Man börjar ju sympatisera med henne mer och mer också. jag ja, till en början så saknar ju liksom att vars tog Victoria vägen egentligen. Men historien kretsar ju så mycket kring vad som har hänt med Emily- så det är inte så konstigt att hon ändå plötsligt stegar in och blir mycket mer av en, en andra huvudperson. Men det, det har jag inga, inga problem med. Jag tycker att Emily, hon växer liksom på mig också. Precis som att hon just såklart kommer att växa ändå lite grann på Victor. Till en början där är det inte så konstigt att han har panik, det är som Danny säger. Nu skulle jag också ha panik om jag vaknade upp och så bara: Okej, okay, du har ett halvt ätet ansikte. <laughs> du är ett skelett och du, och du och du åt Sverige genom magen jag vill härifrån nu tack, kan jag få vakna upp någon <laughs> gång <laughs> oh, men samtidigt är det så enormt charmigt där nere, det måste jag säga redan mm. nu men jag är ju väldigt förtjust i Emily som rollfigur och en stor del av det beror ju naturligtvis på Helena Bonham Carter som gör den här rösten. För mm. hon har ett väldigt speciellt sätt att leverera sina repliker på som gör att man kan känna att det är hon men samtidigt kan hon bidra med så mycket... Jag har känsla i rösten att det ändå blir någonting helt annat. Så hon lyckas skapa en väldigt speciell rollfigur med sin röst här. Och det går så fint ihop med den här dockan och hennes historia och allting. Så det här är. Bara så enormt lysande. Jag, jag skulle vilja säga att det här är den absolut bästa rollprestationen i filmen. Och det är kanske för att hon har en så extremt tragisk historia och det finns så mycket ja, färggladhet runt hennes död, om man kan vara så och bidra säga. Men det finns någonting mer där som gör att Victor och Victoria, de är viktiga och de är intressanta. Men det blir ändå Emily som. Eh, på olika sätt stiger fram och tar rampljuset och vet ni vad, jag har inga problem med det alls därför att hon bidrar med så mycket till den här historien att jag, jag sitter bara och ler så fort hon dyker upp även om det kan vara lite kusligt när ena ögat ramlar ut. Ja, precis. Det, det händer ju lite grann med, med Corpse Spy, men det får man ju vara beredd på eftersom det är en likbrud det handlar om där. Men alltså rent röstskådespelarmässigt så eh, håller jag med om att det här är den främsta prestationen. Mycket på grund tror jag av att eh, Helena Bonham Carter inte är så extremt konstlad- i sättet som hon pratar i den här filmen. Att hon kan förmedla- så mycket mer känslor- i sin röst än vad de andra kan- som är lite mer hämmade- över att de, de försöker- leka med, med rösten lite grann- för mycket. Eh, Helena är- eh, mer eh, rå- i, i sin eh, tal. Det är lite mer naturligt- och hon får fram- så mycket- energi och närvaro genom stämman där så att den här likbruden växer ju verkligen till liv. Ja, jag kan, jag kan bara instämma. Det är superbra gjort av Helena här. Hon gör verkligen en, en ordentlig roll där som Emily och jag känner med henne både när hon är riktigt sådana upprymd och glad över att just ha träffat Victor och även när hon känner sig lite nedstämd för hon tänker på sitt förflutna och speciellt då när, när Victor ändå, ja men förr eller senare måste se att ja fast alltså, det här är ju inte så bra, och det här var ju inte riktigt menat och förlåt mig så mycket men jag har faktiskt någon, någon annan som väntar på mig där uppe dit jag hör hemma egentligen, vi är ju liksom lite olika du och jag för att jag är levande och du är död <laughs> hur man lägger fram det på ett fint sätt men det är en jättehärlig prestation från Helena och hon, gör, hon ger precis lika mycket liv till Emily som Johnny Depp ändå ger till Victor och Emily Watson ger till Victoria tycker jag och på tal om att ge liv så skulle jag vilja säga att alla andra roller i den här filmen har ju också sagolika prestationer bakom sig, de är väldigt väl spelare. de är väldigt välgjorda och det är så många man skulle vilja nämna men många av dem skulle bli ja ganska intetsägande att ta upp och en del skulle bli alldeles för stora spoilers att ta upp och diskutera så vi kan inte göra det utan att förstöra filmen och förstöra handlingen och det vill vi verkligen inte för det finns... Så mycket härligt här att upptäcka på egen hand. Men några av skådespelarprestationerna vi får möta här är ju trots allt Tracy Ullman, Paul Witterhouse, Joanna Lamley, Albert Finley, Richard E. Grant och den alltid lika lysande Christopher Lee. Och jag måste säga att en kar som har spelat både Dracula, Döden och Saruman, han levererar även som biskop. Den saken är säker för när den här karen pratar i sin kyrka, då är det ingen som vågar röra på sig. Ja, jo, det, det håller jag verkligen med om. Det var en av de största positiva överraskningarna med allt sånt som jag hade glömt bort från den här filmen. För där har vi en karaktär som jag verkligen tyckte var väldigt rolig och som framförallt som sagt har en, en extremt bra röst också. återigen återigen, det, det, det är mycket som har lagts ner på just... Eh, kasta rätt roll som det känns och, och det lyfter verkligen fram den här skrämmande gamla mannen ska sägas jag tycker att han har både en och två tre helt fantastiska stunder i filmen som gjorde att jag verkligen skrattade rakt ut Ja, för att inte tala om sättet han ser ut på hans rollfigur här mm. med den längsta hakan jag någonsin har upplevt tror jag bara det var en upplevelse i sig och sen den här eminenta rösten, den bullrande stora stämman som riktigt mm. kommenderar ens uppmärksamhet och respekt det, ja, det går inte att ta miste på när Christopher Lee snackar, för då, då lyssnar man ja. mm. och där är ju ännu fler skådespelare än bara de som vi har nämnt, men ja det är väldigt mycket talang i den här filmen och det märks verkligen Även om mycket av fokuset av naturliga skäl läggs på Johnny Depp, Emily Watson och Helena Bonham Carter. Eftersom att här har vi ju den trion som bär historien. Men de andra levererar ju definitivt en väldigt intressant och underhållande prestation att ta del av. Men med dem nämnda så tänker vi inte gå in på någon annan utan vi sätter stopp för Rollgalleriet här och bara konstaterar att det... Det har sina små brister, det är inte helt perfekt men det som finns här är extremt underhållande och extremt väl skådespelat rakt igenom. Och någonting annat som är riktigt bra rakt igenom, det får vi väl ändå säga, är det visuella för... Eh, det här är ju en sån film som verkligen har genomarbetats in i minsta detalj. Och det märks vilken enorm passion som har lagts i varenda liten rekvisita i den här filmen. För ja detaljerikedomen och känslan i varenda liten gatsten i bild vi får se mm. är sanslöst imponerande. Ja, alltså det, det är ju en sak att man självklart kan bli imponerad av stop motion som, som teknik det blir jag alltid när jag ser såna här filmer och det blev jag även i den här också och då har den tio år på nacken den ser ändå fantastisk ut nu tror jag att sån här film ändå kan åldras lite bättre med värdighet under en längre period än om det är i synnerhet datoranimerat men fortfarande det, det är inte bara just den tekniken utan det är senbygget också, om vi så ska kalla det för. Mm. Det som du säger varenda lilla gatusten, allting byggnader, insidan av byggnader, allt är så otroligt fint gjort verkligen och det är det är verkligen en av de, de största grejerna med den här filmen. Det är en riktig visuell fest för ögat tycker jag. Mm, ja, men visst. Det, konstnärerna på Laika har ju verkligen... ...som de alltid gör, överträffat sig själva med, med utformningen av världarna... ...och den enorma detaljrikedomen här. Det finns alltid någonting att titta på och förundras över... Och riktigt bara njuta av när man tittar på en, en Laika-film. Och det här är riktigt, riktigt stygt med sättet som de har eh, fått fram det, det viktorianska samhället. Och eh, samtidigt lek lite grann med det här. Det är lite smågotisk eh, i stilen. Men ändå en viss värme i det dimmiga, gråtrista eh, samhället som, som vi får besöka här. Det, ja, det, det är riktigt förbluffande att se och eh, de visuella effekterna som de har lagt på den här stop-motion-animeringen också tycker jag flyter riktigt bra in i eh, bildrutorna här så att de inte riktigt påkallar ens uppmärksamhet utan det, det känns som en naturlig del i... Eh, i animeringen här. Och ja, det kan jag verkligen applådera också. Eh, det finns dock kanske några ställen där det är lite småhackigt i just stop motion animeringen. Skulle jag vilja säga. Åtminstone om man ser det här som, som en laika film Och jämför med vad de har gjort eh, tidigare och efter här. Så är det här kanske lite lite lite svajigare. Men det är ju fullt njutbart absolut att kunna se de här djuren alla människorna och just sättet som de rör på sig för det känns som varje liten docka har en egen personlighet bara genom deras rörelsemönster kan man liksom få, få tankar på vad det är för människor och hur de beter sig och sådär så, där. så att det, mm. ja, det, är, det är så mycket att bara jubla över rent visuellt i den här filmen. Jag tror att problemet med animeringen som du noterar där är att vissa utav de här figurerna kanske inte är fullt så väl utformade till sitt rörelsemönster. Och om det beror på att Tim Burtons design på figurerna har varit lite svåranimerad eller ej det, det är så svårt att säga men med tanke på att Laika som studio är så extremt skickliga på att få det här att fungera i vanliga fall så måste det ju vara någonting som har glidit in och försvårat arbetet någonstans. Men med den kritiken så måste vi ändå säga att de flesta rollfigurerna här rör ju sig helt naturligt och känns så äkta att det nästan är lite kusligt när man tänker efter att men vänta nu här, det här är faktiskt dockor, de är inte levande, de kan inte röra sig, det är någon stackare som har animerat de här bildruta för bildruta för bildruta och slutresultatet är ju så enormt vackert. Kanske inte i toppskiktet av deras animering, tyvärr. Men eh, absolut inte så illa att det är någonting som sänker filmen. Verkligen inte. Nej, men visst. Jag, jag kan hålla med att eh, på ett eller två ställen i filmen nog kan det väl se lite hackigt ut. Det, det är någonting som jag faktiskt reflekterade över. Jag också. Eh, I synnerhet tyckte jag att när Emily... Är att hoppar omkring väldigt mycket och dansar och är extremt glad. Vilket sker både i, ja runt mitten av filmen när vi träffar henne och även i slutet. Då kunde jag väl se att det fanns någon liten skavank där. Men, men det tror jag också beror på, som du säger Daniel, att det är säkert något med mera hur dockan är gjord. Att den kanske inte har den här fulla rörligheten så det är väldigt svårt att utföra. För i övrigt så... Jag tycker verkligen att den är extremt härligt animerad. Och det var till och med så att jag var tvungen att faktiskt tänka till både en och två gånger. Att som sagt, det är faktiskt dockor jag ser på som är just animerade med stop motion. Och det är ett imponerande arbete, det är det verkligen. Ja, och vad ska man säga? Det här är ju en av de här konstformerna där bristerna nästan blir dess charm. Att det gör filmen mer eh, njutbar på något sätt mm. med just stop motion mm. så är den här lite småryckiga tekniken som inte flyter hundraprocentigt som eh, åtminstone för mig får hjärtat att, att sprudla lite extra att det, det blir så spännande att, att uppleva att det, det höjer stämningen och jag, jag ser absolut inte eh, bristerna som en brist egentligen det är faktiskt en väldigt bra poäng för perfektion är i regel ganska tråkigt därför att ja, där finns det ju inget mer att uppnå medans i imperfektion finns det mycket kärlek och det finns mycket strävan och det finns alltid någonting som man kan göra bättre men det man har gjort kan redan vara någonting som Ja, ger extremt mycket känsla naturligtvis. Så mm. du har helt rätt, det, det finns mycket känsla här. Mycket på grund av den personlighet som filmen utvecklar. Med sina brister, med sina egenheter och med hur de har valt att göra saker och ting. Mm. Det, det är en väldigt vacker film. Det är en väldigt intressant film. Och bilderna är så enormt vackra. Miljöerna är sagolika. Även om det kanske ser extrem kallt ut i den här världen för de lyckas till och med få midvinter att se ännu kallare ut just därför att allt är så grott så grott så grott och med tanke på att allting är så grott så borde man tro att Ja, jo, men då kommer den här filmen att bli extremt tråkig att titta på. Men de lyckas få den här väldigt, väldigt gråa världen att bli extremt intressant. Och det är inte förrän det börjar dyka upp färger senare som man inser att, ja men just det, den var ju faktiskt grå. Precis. Jo, som sagt, det, det är ju speciellt just det här med att ja, den, den undervärlden eller den andra världen att det är så färgsprakande som den är. Det är då först man verkligen kan se att, jo... Det finns färg här, det gör det verkligen. Och då bara dryper det av det dessutom. Så det är en väldigt härlig kontrast däremellan. Men är det någonting som jag borde kritisera lite grann även om det är helt magnifikt överlag så är det att när man kommer till den döda världen så känns väldigt mycket som bara dekor. Vi ser en del hus, vi går förbi en hel del dörrar. Men vi ser väldigt lite av insidan i den här världen. Det är väldigt mycket fasader som vi går förbi. Vi får ju se insidan av hus och liknande uppe i den vanliga världen. Varför får vi inte se det här? Naturligtvis finns det ett par undantag. Men jag kan ändå tycka att den nedre världen är lite... Ja, plattare än vad den kanske borde ha varit med tanke på hur mycket energi de lägger ner på att få den att se så ja, glad och färgsprakande som de faktiskt får den att vara. Det, det saknas en del dekorer där nere kan jag tycka. Ingenting som sänker filmen men det hade gett den lite mer kött på benen om den hade haft eh, ja, några fler platser som man hade fått besöka där nere. Ja, jag kände lite grann samma sak att jag kunde först inte riktigt sätta fingret på det, vad det var jag tyckte saknades nere i dödsriket där. Men jag håller med om att mycket ligger nog i just dekoren runt omkring där, att inte känns så verkligt ska man säga så som eh, världen ovanför gör att det de, finns inte riktigt en detaljrikedomen att man, man känner att ja, folk verkligen bor här och lever här och det är, är väl någonting som eh, skaver lite lite grann men absolut ingenting som eh, riktigt stör upplevelsen där men man kan tycka att det är något som saknas och ja, där tror jag nästan du slog huvudet på spiken så att säga. Men vi kan inte prata om en Tim Burton-film utan att nämna Danny Elfman för han är ju naturligtvis med här. Det är naturligtvis han som skriver all musik och har skrivit alla låtar och allting. Och han har ju en väldigt säregen stil den här kan och har ju en hel del charm i det han gör. Men som vi redan har nämnt det är kanske lite plattare än vad det kunde ha varit samtidigt som det är ganska tillfredsställande ändå. Ja jag, jag får ändå erkänna här att, att det är det här som nog är den svagaste länken i filmen för min egen del för när det kommer till den här typen av film så brukar jag kunna gå omkring och nynna på ganska mycket av det som man just har hört. Det är för att det brukar vara ganska trallvänligt. Och det brukar sätta sig ganska ordentligt med de refränger som är och sådär. Men, men det, är, det är någonting här som fattas helt enkelt. Det, det var något tillfälle när jag tyckte att det var ganska bra. Men för det mesta så var det så mediokert. Så att jag kan liksom inte minnas någon av låtarna just nu, nu har jag ju förvisso erkänt en gång i det här avsnittet att jag har ett väldigt dåligt minne, <laughs> men ändå så jag vet inte, i Nightmare Before Christmas för de måste återgå till den vilket känns lite jobbigt att göra gång på gång men fortfarande, där finns det så mycket musik ändå som verkligen har satt sig på huvudet, okej okay, jag har sett den filmen ganska många gånger den är ju trots allt äldre också men ändå, det är någonting med de visorna som är mer trallvänliga och om man även tittar på andra filmer som är just kända för att ha mycket musik i sig och många musiknummer, självklart Disney filmerna i första hand som jag tänker på, så har jag även där lite lättare för att komma ihåg låtar efteråt. Och jag vet inte om det är därför att, som vi har pratat lite grann om, att jag tycker att de görs lite mer halvdana här att musiknumren och, och musikalstyckena vare sig sångmässigt eller koreografiskt så är jag inte så där jätteimponerad. Jag får inte ut helt enkelt så mycket av dem som jag önskar och verkligen skulle vilja. Ja, det, det, det skriver jag absolut under på för det, det håller inte riktigt samma nivå. Vare sig kompositionsmässigt, låttextmässigt eh, framförallt längden på låtstyckena. <laughs> men det finns även en, en viss behållning här tycker jag. Jag kan i alla fall njuta av den jassiga Corpse Bride låten som de sjunger ner i, i underjorden när de ska berätta eh, hennes historia. och Den kan jag gå småninna på en, en stund efter att jag har sett filmen här. Men annars så har den tendens att släppa taget om en ganska så fort faktiskt här. Och det finns inte det här som känns så trallvänligt att ta sig till egentligen. Det, det är ju mer sombra toner och mycket beror säkert på det. Men samtidigt så jag tror jag inte att Danny Elfman kanske var riktigt i sitt esse när han eh, komponerade det här. visst visste inte riktigt vad han skulle ta vägen. För eh, nej, det, om man bara lyssnar på låtarna för sig själv så saknas det någonting där. En, en bra huck som... Eh, ...verkligen får lyssnarna och, och minnas låten där... Det, ...det saknas det där, den lilla extra kryddan, det håller jag med om. Ja, men till och med jag som är extremt dålig på att komma ihåg... ...låtar och sångtexter och liknande... ...kan en hel del av låtarna i A Nightmare Before Christmas... ...bara därför att mm -hmm. de biter sig fast och de vägar att släppa taget. Och så är ju inte riktigt fallet här... Det kan ju vara som så att Daniel Elfman fick lite hybris av att det gick så enormt bra med A Nightmare Before Christmas att han tänkte att ja men allt jag skriver i sådana här sammanhang det blir lysande och så blev det ja lite mer mediokert. Det funkar för sitt syfte, det är bra, ingenting här skulle jag vilja säga är kast, men det saknar ju det där lilla extra som gör att det biter sig fast och man kan inte sluta nynna på det och skulle man höra låten så har man den ekande i huvudet i flera dagar efteråt. Det finns ju inte här. Det är tillfredsställande medan man hör det, även om det kanske är lite för långt här och där, host, host, harkel, harkel. Men eh, likväl så, så tycker jag att det ger en hel del. Danny Elfmans sämsta låtar är fortfarande ganska bra i jämförelse med många andra kompositörer, så att... Eh, han gör ett bra jobb, men det kunde definitivt varit mycket, mycket bättre. Han har kapacitet till så mycket bättre, men mm. vem vet, han kanske helt enkelt var på ett lite döfött humör under den här uh, kompositionen. <laughs> ja ska man ändå ge eh, Elfman en liten eloge, alltså förutom musikalnumren så gör han ju riktigt bra känslomässiga stycken som akkompanjerar den här filmen, mm. som håller en extremt hög nivå och mm. ja, som stärker känslorna i varenda scen faktiskt där, så eh, Elfman är, har ju inte varit helt ute och cyklat när han har gjort kompositionerna till den här eh, filmen absolut inte det, det är ju där hans egentliga styrka ligger som kompositör just med, med låtskrivande som musikalnummer. Det är han ju kanske inte så van med och ja det kanske märktes lite i det här fallet. Ja och med det sagt så vet jag inte om vi har så mycket mer att säga om musiken eller det visuella utan att vi börjar bli riktigt tjatiga och upprepa oss. Så vad säger ni mina herrar? Är det inte dags att vi summerar våra tankar om den här filmen och ger ett slutgiltigt utlåtande? Ja det kan ju vara på sin plats vid det här laget verkligen. Och ja, om jag ska börja sammanfatta så vad ska man säga? Laika, de är ju verkligen mästare på det här med, med stop motion animering. Tillsammans med Burtons unika stil formas en, en spännande fusion som är riktigt tilltalande faktiskt. Den mörka dystra tonen, de mättade färgerna och det säreget formgivna rollfigurerna. Ja, det skapar en visuell njutning som jag verkligen uppskattar. Men det här är dock i mitt tycke kanske inte likas främsta alster. Det finns lite skavanker här och där i animeringen som drar till sig min uppmärksamhet. Sedan kan dessutom musikalelementen bli lite påfrestande. Och det är inte lika väl skrivet och bra framfört som i till exempel A Nightmare Before Christmas. Och här drar dessutom låtarna ut rejält på tiden tycker jag. Det riktigt stora hindret för mig är väl dock att, ja vad ska man säga, många av karaktärerna är, är ganska tråkiga. Och det är ju ett medvetet val, det, det förstår jag, men det känns inte så tilltalande för mig och det är inte så mycket liv och personlighet i figurerna. Kanske som jag hade velat att de skulle ha. Men ändå så räddar Corpse raid situationen varenda gång. Överraskande scener och spännande miljöer, de fångar snabbt mitt intresse igen. Och detaljerna som finns att beskåda i bilderna, det gör att jag har full förlåtelse för filmen's alla brister. Det har lyckats ta en relativt enkel och förutsägbar historia och format en atmosfärisk och njutbar upplevelse av den överdrivet men underhållande röstgådespeleri går det alltid att småle åt ändå rollfigurernas utseende går det alltid att förbluffas åt miljöerna går det alltid att njuta av Corpse Bride är ett stycke gotisk men harmlös underhållning helt enkelt det är ett animationshandverk av högklass och jag kan inget annat än att rekommendera den här filmen har man, liksom jag, en gnutta barnasinne kvar men ändå är lagd åt det lite mörkare filmhistorierna så kan man absolut få sig en härlig upplevelse. Men det kanske finns bättre Laika-filmer som gör det hela kanske lite bättre ändå. Ja, jag, jag är ju förtjust i Burton och jag är förtjust i Laika och jag är absolut förtjust i så väl karaktärernas design som deras personligheter här i Corpse Bride. Men jag får ju erkänna för mig själv och i synnerhet mitt tio år yngre jag... ...att det här är ändå en av Burton's svagare manus... ...även om filmen åtminstone är väldigt rätt fram. Men den största behållningen den ligger dock i det visuella här för mig... ...både med miljöer och med animeringen för det allra mesta... Även skådespelare tycker jag bidrar till att lyfta hela upplevelsen. Men jag kan inte säga det detsamma om det musikaliska utan det är, det är som sagt där det faller. Det finns några riktigt härliga musikstycken här. Men varje gång som det blir ett musiknummer så känner jag inte att det riktigt berörs och att det heller inte riktigt tar filmen framåt utan istället står man och stampar lite granna med vissa repetitioner. Men absolut, på det stora hela, jag tycker det är en charmig film. Jag, jag vill tycka om den mer än vad jag gör just nu. Jag vill tycka om den lika mycket som när jag såg den första gången. Men jag vet inte, det, det är lite som att jag har höjt den här, jag tror jag, lite för mycket i skyarna tidigare. Och nu känns det mer som att jag har jämnat ut den lite granna och, och ligger på en nivå som kanske är lite mer verklighetsförankrad det är absolut en sevärd film jag hoppas som sagt att det finns många där ute som kanske har hört namnet tidigare men inte sett filmen som ändå nu blir påmind om att Corpse Bride är också faktiskt en bra stop motion animerad film som har en hel del känsla till sig som är väldigt vacker att se på och som har en rolig och väldigt kär berättelse att berätta. Man får bara ha lite överseende med att den är absolut inte perfekt, den är inte för mig en A Nightmare Before Christmas men fortfarande så kan den vara väl värd att se speciellt så här i vintermörket. Ja, jag får väl säga som när vi tittade på Boxtrolls att eh, lika kan jag lika. Det, det här är en riktigt charmig liten studio och de gör så enormt charmiga filmer. Och det här är ju en av de som gjorde att jag extra fick upp ögonen för dem och så fram emot när de skulle svänga ihop en ny historia som man fick ta del av. Och att kombinera Laika med Tim Burton är ju för mig ett drag. Det kommer att generera någonting som kommer att vara se Men där ligger kanske lite problemet också att man förväntar sig extremt mycket när både Burton och Laika är involverat eftersom att båda två har ett väldigt gott rykte och har en talang som gör att man förväntar sig någonting utöver det vanliga. Nu tycker jag faktiskt att Corpse Bride faktiskt levererar på den fronten. Det här är en film utöver det vanliga. Men jämfört med andra likaproduktioner produktioner och andra stop-motion-filmer så kanske den är lite svagare än vad den borde ha varit. Manuset är lite för platt och fyrkantigt för sitt eget bästa. De kunde ha broderat ut historien lite grann för att ge mer kött på benen åt både handlingen och rollfigurerna och händelserna och så vidare. Men det som finns där är fortfarande fullt tillfredsställande– och rollfigurerna tycker jag väldigt mycket om. Till stor del på grund av sina skådespelare naturligtvis men jag, jag tycker att det här är mycket charm till dem redan på manusstadiet. Men den största behållningen är ju precis som ni säger allt det visuella för det är en sanslöst vacker film. Fotot är snyggt, animeringen är snygg och bakgrunderna är sanslöst välgjorda. Sen är det kanske inte den absolut smidigaste produktionen när det kommer till animeringen för den har sina små brister här och där och den kunde ha varit mer polerad på ett par ställen. Men samtidigt är det ingenting som gör att jag, att jag på något sätt skulle tycka att den blir sämre. Tvärtom, den får lite mer karaktär och personlighet. I jämfört med filmer som A Nightmare Before Christmas så kanske den här känns Lite mer medioker, främst tack vare musiken som inte riktigt når den höjden. Men jag tycker fortfarande att det här är ett stycke filmhistoria som är väl värt att se och en perfekt film att se vid den här tiden. Har man inte sett Corpse Bride ska man definitivt ta sig tiden att se den. För det är en skärm i liten värld med väldigt, väldigt speciella människor som bor där och... Det är kanske någonting som man kan behöva i en stressig vintervardag. Att hamna på en väldigt tyst liten plats där något extremt ovanligt precis håller på att hända. Men då låter det ju som att vi alla tre har haft en riktigt härlig stund med Corpse här Härnus. Och ja, jag kan ju inte annat än att få bli riktigt nyfiken på vad Thomas har i kikaren inför nästa vecka faktiskt där. Ja, jag är också lite nyfiken här för jag har en, en viss känsla av att vi kommer att återvända till landet i öst där för det, det finns ju en viss liten förkärlek för filmer därifrån. Mm, jag kryper till korset och erkänner att jag har förstås plockat någonting som håller oss kvar i den animerade världen och det är mycket riktigt så att det här animerade äventyret kommer från just Japan också. Men ja, jag kan utlova att det blir ett riktigt härligt juläventyr utan att säga för mycket. Vi kommer att stifta bekantskap med tre stycken personligheter som plötsligt kommer få ett barn på halsen. och det, Jag kan säga att det blir mycket kalabalik men också oerhörda mängder komik till denna historia. Det låter ju helt bedådande med tecknat japanskt julmys. Det låter ju <laughs> helt underbart faktiskt. Ja, och det är ju lite ovanligt med tanke på att jul är ju egentligen inte riktigt samma sak i Japan som det är här i väst. Men samtidigt så har ju japanska studios oftast en talang att plocka... Russinen och kakan från historier och händelser som de inspireras av här i väst för att göra någonting som i regel är väldigt, väldigt tilltalande att ta del av. Mm, mm, och det ska sägas att personen som ligger bakom det här också Det är ett, det är ett stort namn och han är väldigt duktig på det han gör så väl film som serier Så jag kan garantera att till och med julen lyckas han gestalta På ett väldigt, väldigt roligt och extremt kärt vis Det låter som att det blev lite japansk feel-good-film Och... Um... Mm. Jag måste ju säga att det, det ser jag verkligen fram emot för um, Corpse Bride har varit lite moloken och dyster så um, någonting som lyfter upp tillvaron i vädret kanske är precis vad vi behöver. Mm. Ja det känns eh, som det hade varit en god idé att verkligen få skratta ut lite och eh, jag tycker det, det här låter helt suveränt. Det, jag ser verkligen fram emot och och hugga tag i den här filmen för eh, jag, jag tycker det låter helt underbart intressant faktiskt ja men då tror jag att vi alla tre ser fram emot att kasta oss in i nästa avsnitt i den här vinterspecialen men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen jag heter Danny Arling Och jag heter Pavel Hemmingsson Och jag är Thomas Engström Och du har lyssnat på Radio Escape